2008-й осінь, ба навіть пізня. Нову книжку добре починати на новому місці, в іншому місті, в іншій країні, трохи навіть в іншому житті. Я навмисне пишу тут інший, а не чужий. Адже Берлін мені давно вже не чужий. Я люблю його передусім за особливе відчуття легкості та відкритості, завдяки якому в Берліні мені вдається все. Перепрошую, я взяв забагато, не все, а дещо. Отримати ключ, наприклад. У Берліні мені дають ключа від помешкання, а він виявляється ключем від міста, а часом і від світу. Крім того, я люблю його за неврівноваженість у різності. Справа навіть не в тому, що це розполовинене місто так і не може остаточно зростися, попри фізичну відсутність раз і назавжди усуненої стіни. Справа передусім у міських пейзажах. Деякі з них вражають глить не швейцарським добробутом, інші – типово посткомуністичним занепадом. Що може поєднувати у спільному організмі цюрих і тирану? А Марцан і Далем? Іноді, здається, наче існують десятки берлінів і в кожному свій пейзаж. І в одному з таких я щойно опинився. Це не Далем, хоч зовсім близько. Груневальд. Кожна моя книжка страшенно залежить від пейзажу за вікном. Кілька років тому цим пейзажем було кафе «Долінгер» на розі Леонгардштрассе і Штутгартерпляц. Нині мої вікна виходять на озеро Герта, тож відтепер я принаймні знаю, звідки взялася назва західно футбольного клубу, за який грає, здається, Воронін. Я відразу встиг полюбити мій новий завіконний світ і столітні дерева, і канал що сполучає Герта Зеє з Кенік-Зеє. Особливо його насичено чорні води, здатні навіювати якісь майже міфологічні асоціації. В один з перших днів я здійснив улюблений ритуал, що його називаю випробовуванням місцевості. Виявилося, що Груневальд однаково добре надається як для піших прогулянок медитацій, так і для велосипедних розвідок. Він має в собі щось від заповідника, і час у ньому, якщо й не зупинився цілком, то суттєво пригальмував. Найбільшою мірою Груневальд і досі занурений у власні витоки, прекрасну епоху зламу століть, інакше звано Фандисєкл, що так неочікувано для кого? Для нинішніх істориків обірвалася першою світовою війною. Груневальд і є сам по собі тією прекрасною епохою, штучною, відірваною від епохи реальної, ідеальний та елітарний, з вілами і садибами, застиглий у собі самому і по-буржуазному старомодний. Десь тут наприкінці 1920-х міг би прогулюватися молодий Бокову у шортах, панамі із сачком. Саме тут йому вдавалося наловити чергових метеликів до колекції. Круневальд Це територія метеликів. Озера, канали, луги, дерева, садиби, парки. Добре, що я житиму тут до весни, а потім ще й захоплю більший шматок літа. Напередодні літа... Тут обов'язково з'являться росіяни. Це тепер їх ніде не чутно. Це тепер мені всюди вважається тільки один росіянин – Боков. У травні ж інші ненабоковські росіяни рішуче наповнять собою всі найдорожчі тутешні ресторани своїми різкими голосами дертимуть бюргерську атмосферу на шматки і вимагатимуть від життя чогось більшого і більшого. У травні вони зазвичай повертаються до своїх грунивальдських посілостей, принагідно надбаних за неконтрольовані і цілком позбавлені запаху гроші. Послужив отечеству, доріс до полковника, поживи тепер на пенсії в нормальній країні. Росіяни в Берліні навіть не як удома, вони вдома. Російської мови навколо вже куди більше, ніж у Франеку. Ще трохи, і стане більше, ніж у Києві. І ще я спостеріг. Пасажири в есбанах та метро Сиплять монети лише за російську музику. Зіграєш подмосковний вечора або Катюшу І встигай збирати повну шапку. Історія про взяття та капітуляцію Не має завершення. Іноді аж ріже в очах Від білих прапорів по всьому місту.